is nou net so 5 minute oor 7 uur in Suid-Afrika 1905. En jy is aangeskakel by net Radio SA, Net Radio SA in ons webwerf. Vind jy by www.netradioSA.co.za. En op ons webwerf vind jy al die inligting rondom hierdie internetradio. Inlichting soos die name van die omroepers en die programme wat hulle uitslaai en tye van uitsending en ook sommer aller ander nieswaardigheid maar dan is daar ook ons archief waar in al die potgooie of podcasts in en Engels gewere uh, word, gestoor word so dat mens enige tyd daar en daar die archief kan rondkrap en soek na vorige programme wat uitgesaai is, so jy somme online kan luister of jy kan aflaai, en op daardie manier kan jy ook luister ons saai wereld uit, dit is maar net, een feit met een internet radio dit wil sê, enige iemand enige plek op die aarde kan nou inskake en As een mens nou net hierdie inlichting vir iemand anders kan laat kry van jou eie vriende kringig en hy nou bieke daar oorgezels, dan kan hylle enige tyd inskakel. Hylle kan probeer om byvoorbeeld in hierdie tyd zo in, in, in te skakel wat soms moeilik is vir cinema plek in Amerika of nou daar in Australië in daar die geweste wat na baie ure voor ons of achter ons is maar hier van ons af op uit op in Afrika, Noord-Afrika daar in Arabiese lande en Europa en so ver as Rusland kan mense ook in die bepaalde tydzone luister maar dit is dan ook moontlik om na tyd gaan kyk in die archief want wat ek gewoon ek doen is net na die uitsending probeer ek my best om dan hierdie uitsending in die archief te plaas so dat die mens na die tyd daarna kan gaan luister online of dan dit aflaai en op jou eie tyd daarna luister, nou want ons wereldwijd uit, uit saai of probeer om wereldwijd uit te saai groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale En begin met die Russische taal daar waar ons boete Pieter Erasmus, uh, miskien as hy luister vir ons sê, ek sien hy het hier vir ons foto's opgezet op Facebook van hulle kersfeest, gekom hulle daar in Rusland nie kersfeest ook die 25ste December het nie, daar is bepaalde redes daarvoor, ek dink gaan oor die Russisch-Orthodoxe kerk en hulle eie tradities wat hulle het, ek so graag die pers bek wil hoor wat hy daarvan vir ons kan meedeel so daar in Rusland sê ons Zdrafutja om iemand te groet hallo te sê of priviet en daar in die Arabische wereld waar Tania is en haar vriendinne Linda en so meer hulle praat hulle eie taal As hulle nou al hou sê, dan sê hulle salam alikum in sommige gebiede, ander plekke, Mergaba en nog in ander gedeele Alain was Salam. In die Hebraose taal sê ons shalom en in die Duitse taal, guten Abend en in Grieks, Kalimera Afrikaanse taal, goeie naand, Engels, good evening. En ek hoop dat die gegroedte dat help om rustig te voel en thuis te voel dat jy kan sê, dis ons stasie hierdie, ek wil graag jy, jy moet hierdie stasie sien as jou jou eie stasie, daarom so dit vir my ook lekker wees as jy by die webwerf net gaan hoor, kyk so jy dit gemakkelijk kan weergee en oordra aan ander persoene As ek nou so kyk na amal wat ek hier sien, wat ingeskakel is, sit so man of meer 12, 12, 13 tak. Nou dit is prachtige, my prachtige, mooi, wonderlijke getal, 12. Want Jesus het ook so met 12 disciples begin. En hierna by ons is hier een kerk wat ook precies net so begin het. Hulle, is, hulle was 12 pastore, begin met twaalf, hulle het specifiek met daar die specifieke getal begin. wat toe het hulle nou gevra dat elkeen van die 12 weer twaalf disciples sal kry. En daar die twaalf weer 12 en mense, vandag is daar die kerk is so groot, dat hulle het omtrend, drie, vier dienste, met duizende sitplekke. Dit is maar die manier waarop God werk. Dit plaas ook op ons so een lekker uitdaging om iemand anders ook te bring, iemand anders te nooi. Nou weet ek, Tania, wat nou luister, sy het, paar mense self ook hierna te genoi. Ek denk is onder andere Tamara wat sy genoeg het en Verlinda en ek is nie baie seker wie nog nie maar hoe dit ook al sy, wil ek jou vraag wil jy nie hier die opdracht van ons jyre Jezus, ernstig opnemen hier die jaar, kyk of jy iemand nie een guns kan doen om te luister in hier die tyd, nis maar net hier op dag, uit te koop en dan daarin te belee, dat die persoon self daarin belee, jy kan nie mens, dwing nie, jy kan sy pert net breng tot by die water, en dan moet die pert nou myself drink, maar as mens die pert ook nou nie na die water te voet nie, dan het ons nou nie aandeel daarin, as die pert nou begin om te drink neem. Nou ek wil in hierdie 2018 graag met jou nieuwe wijn deel inzetten, soos wat ek dit verstaan, so ook vanuit Jezus' vertelling daarvan, dat een mens nieuwe wijn, net een nieuwe wijnzakke kan gooi, want anders gaan alles verloore, want die nieuwe wijn in een ouwe zak werk nie. As mens nou nie daar die omstandighede, daar die historische omstandighede sal verstaan waar daar velle, duurvelle gebruik was om wijnsakke van te maak te gebruik as wijnsakke en dat die wijn soos wat het bezig is om te gis nou druk aan die kante van die, die sak en as die sak nou klaar gevorm is dan dan skeer dit die sak en so moet die mens dit verstaan dat nieuwe dinge vraag vir nieuwe paradigma mens moet niet kan denk oor dinge, en dit is eindelijk baie wonderlik om te denk dat jou verstand dit kan doen een mens kan verskuif van een paradigma na een ander paradigma ek sal dit daar nou ook miskien probeer verduidelik aan die hand van die die vroege kerk eerstens, en dan ook die rooms katholieke kerk en die hervorming wat daar uit plaasgevuld het, dit is dis alles te make met paradigma verskuivings nou, nou dit verg van die mens moet om dit te kan doen dat jy nou nie verstok raak en versteen raak in jou denken nie want het is direct Jesus sy woorde dat nieuwe wijn vernieuwe wijnzake is anders gaan dit alles verloor en ek wil jou graag help om niewe treed te neem hier in 2018, rondom die verstaan van Godse wereld, die wereld waarin hy ons uitnooi, waarheen hy ons uitnooi. Welcome to my world, soos wat Jim Reeves dit vir ons syng. Leave your world behind, dan moet, as jy dit wil doen, dan moet jy hierdie paradigmaverskywing maak. En die Here help ons daarmee met sy met groot liefde, want die Here is lief vir ons. Hy sal nie vir ons dinge laat doen wat ons gaan seermaak nie. Dit mag vir die oomblik sou wees dat dit dalk pynlik kan wees. Kom ons dink voorbeeld aan Abraham die Here geroep het van uit sy situasie waarin hy was na een nieuwe omgeving, een nieuwe situasie, hy moes wegtrek daar, wat pijnlijk was, hy moes een mens achterlaat, en so meer, maar wat sê al nie, hy moes nog een fysische ding doen, hy moes besnui word, aan die vooruit, wat pijnlijk is, so soms is dit, maar pijnlijk, een paradigma verskuiving, die begin, misschien vir een oomblik, so een bykie. maar die salf, van eie gom, drip daar en help ons om dit ook dan te kan verwerk. Kom ons luister hier na Love changes everything Janie Moelman Love Love changes everything Hands and faces Ons skakel by net Radio SA en luister jy na Dr. Tine Eilers wat uitsaai van uit Irene, die staat van Vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika. En jy luister na ons program Oordinking waar ons die woord van die Here oordink. Eengeseënd dat ek jou bietjie wil uitdaag met die skrif, nie om jou bang te maak nie, maar dat 'n mens hier die verskuiving in jou denken kan probeer maak, en ek wil jou daarmee te stel Eindelijk kan jy dit dit doen nie, God doen dit sommer vir jou, maar hy doen dit nie tegen jou wil in nie. Kom ek lees vir jou, kom, of kom ek voor ek lees, ek gaan hieruit aan Johannes lees, maar voor ek dit lees, wil ek sê dat een mens moet bang wees vir die bybel nie. Jy moet nie verward en verskrik en so uit jou pad uit om by sekere verse verbuid te lees omdat dit jou te veel uitdaag. Een mens moet die moed van jou oortuiging hee om God toe te laat om met elke woord met jou te praat. Jezus het dit most vir ons gesê in die woestijn, toe die duivel om versoek het, die mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, maar dan nou elke woord, wat uit die mond van God uit gaan. Wat God dus ook al sê, of ek het nou verstaan en of ek het nie verstaan nie, dit bly nie algeval die waarheid. Soms is dit een mysterie en ek gaan nou nou een bykie in die concordantie vir jou wees hoe baiemaal die woord verborgenheid of mysterie in die bybel gebruik word en die concordantie wat ek hier gaan gebruik is ook nie as een volledige concordantie nie dis een concordantie wat my soms kwaad maak omdat ek soms soek na die tekst dan kry kom je daar nie en dan moet ek nou eers maar liever na een Engelse concordantie gaan of een mens kan ook makkelijk net google dan sê jy dit heel waarschijnlijk vind maar dan moet jy dit heel waarschijnlijk in die Engels ken so as jy in die Afrikaans is, jy ken die Afrikaanse tekst en jy ken Afrikaanse woord, maar jy weet nie noodwendig hoe dit in die Engels vertaal is nie, so dit, dit is tykere uitdaging maar kom ek sê vir jou, luister nou by hier saam met my net na een tekst wat jy heel waarschijnlijk nog nooit in die leven van een preek gehoor het he. want Dit is net so'n klomp uitdagings wat jy aan die gezicht staar dat die meeste mense nie somme daar oor gaan preek nie. Kom ek les dit vir jou in 1 Johannes die derde hoofdstuk en dan wil ek net die context ook vir jou les die in die oude Afrikaanse vertaling is die opskrif hier die kinders van God dan word hulle nou hier dan beskryf En in die negende vers van 1 Johannes 3 Staan hier die woorde Elkeen wat uit God geboore is Doen geen sonde nie Omdat sy saad in ontblij En hy kan nie sondig nie Want hy is uit God geboore Hierin is die kinders van God En die kinders van die duivel openbaar Nou Wat gaan jy nou maak, as iemand skielik die vers vir jou, of nie, skielik nie vir jou, sê, kom, ek ben net vir jou vir die vraag, oor hierdie bepaalde vers, hier in 1 Johannes 3 vers 9, verduidelik dit net een bykie vir my, assoblief, dat elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore, Nou weet jy hoe makkelijk kan iemand jou daarmee in een hoek druk En dis ook om ek sê, baie mense raak heel verward en verbouwreerd en sku as hulle by sulke soort van verse kom Nou die Heere het nie tekste in die skrif aangeteken om ons die vrees op die lijf mee te jaan God is liefde, God is lief vir ons Hy het ons die hele leven vir ons gegeen. As ek nou in die moeilikheid is, dan is ek ons nou in die moeilikheid, dan weer die Heer om dat ek in die moeilikheid is. Kom ons denk aan Daniel in die leeuwkuil. Die Heer het om ons nooit vergeet nie. Hy het nou nie verhoed dat hy in die leeuwkuil in afgesaak word nie. Maar Daniel kon na die tyd getuig en sê die Heer het hier die leeuwse bekke toegemaak, en ek kon die naam in my kom het. die Heere weet en hy gaan ons help as ons nie verstaan nie, dan sal hy aan ons dinge verstaanbaar maak dat ons dit kan verstaan, ons moet net nie wegaard nie, ons moet ook net nie so begin argumenteer dat ons ons uit alles uit wil argumenteer nie so as mens hier, byvoorbeeld hier die tekst nie verstaan nie, dan beteken dit die paradigma waarbinnen jy ding akkomodeer nie al Godse ,se woorde wat hy geüiter het nie. Dan is ons iets verkeerd met daar die paradigma. En ons wil nie in soe situasie ons self bevind nie. Ons is ons lief vir God en God is lief vir ons en ons wil een liefdesverhouding met hom hee. Ons wil nie bang wees vir hom nie. God is dan lief vir ons. En die Heere sê dan, ons moet om lief hee. Dit is een rechtig, dit is een opdracht, dat ons om moet lief hee met ons jylle hart, ons jylle verstand, ons jylle siel, met al ons kracht. Met ons om lief hee. Vooral met al jou kracht, want het gaan een inspanning kos Om God waardelik lief te hee. Al verstaan jy nie wat hy nou bijvoorbeeld vir jou sê nie om om nogthans te vertrouw en te sê, jyre, ek verstaan nou nie rechtig wat hier so precies staan en wat het betekende, wat al die, die repercussies hier aan verbonden is, maar ek gloed het, dat elkeen wat uit God gebore is, doen geen zonde nie, omdat sy saad aan om blij en hy kan nie zondig nie, want hy is uit God gebore. Nou terwyl jy so'n bykie daar aan sit en denk, gee ek vir jy daaran a bykie muziek om as een achtergrond te hee, terwyl jy denk. Nee, want jy moet ons nog bykie daar oordink. Om ons luister weer eers hier na Janie Moolman wat vir ons oor die liefde singt. Luister nie na, Dr. Tini Eilers, wat uit van uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika Heer by ons program Oordenking Waar ons hierdie tyd, gewoon ek tussen 7 uur en 8 uur Luister na hierdie Oordenking, Bepynsing, Meditatie van Godse Woord Ons weet ook dat mens gebruik sommer die woorde nie Soos Meditatie, Bepynsing, Oordenking, wat is rechtig Kunst, dis een discipline om Godse woord te oordink Mens moet jy self disciplineer Jy moet vir jy self vir die tyd uitkoop Jy moet sê ek gaan niks anders doen Ek gaan net hier sit Ek gaan ontspan Ek gaan alles vergeet Soos wat Jim Rave sang Welcome to my world Leave your world behind Ons moet alles daar probeer uitkrui Want die hele wereld is die heel dag bezig Om ons denken in beslag te neem Met allerhande dinge en God moet hy invalshoek in ons gebruik so dat hy syver kan deerkom, dat sy woord en sy bedoeling en sy liefde sy omgee alles dat dit in ons kan posvat en kan neerslag vind binnen in ons en onthou nou as ek jou help hier en ek onderrug, dan is dit met groot liefde ek gee baie om vir jou Ek kan nie onverskillig staan teen oor jou nie, mag nie, want ek gaan eendag voor God staan. En hy gaan my net so beoordeel soos wat hy jou gaan beoordeel. En as ek jou laat struikel het, dan sê die Heere van ons in sy woord baie baie duidelik, as jy een van hierdie kleinkjes laat struikel, dan sal het vir jou baie beter wees om na meelsteen om jou nek te hang en jyself in die diepste dieptes van die zee te gaan werk. Ek neem dit baie ernstig op, wat die Heere sê. Daarom wil ek vir jou vraag, as ek van jou verskil, verskil in liefde, want ek verskil in liefde van jou dalk, as ek nou verskil. So as ek dinge interpreteer as wat jy anders verstaan, dan moet jy gedulde met my dat ek dit wel doen, dat ek die moed van my oortuiging gebruik en al die achtergrond waarover ek beskik wanneer ek bepaalde interpretatie maak rondom Godse woord ek doen dit met groot versichtigheid en groot omsichtigheid en met die nodige inzicht en weisheid en dan ook liefde en omgeef jou dat ek jou dag misschien kan seer maak in die proces, ek weet nie, net soos wat iemand, ek sê, in die besnijdenis, jy, as iemand vandag besnijden, maak jy hom seer, jy gaan hom definitief, soos in werkelijk waar, seer maak, dit gaan pijnlik wees vir daar die persoon, maar dit is tydelik, dit is nie tot in alle eeuwigheid nie, dit is vir een paar daan, daar die pijn, en dit mag ook nou wees dat jy met, vir a paar dagen met pijn gaan rondloop maar die here maak self genees, hy maak self gezond net soos daar die besnijding is iemand besnij is, dan die geneesing kom van God af, want dat hy neem verantwoordelikheid daarvoor net so moet ons dus besnij word in ons harte en dit kan net so een pijnlijke proces afgeen, goed Kom ek probeer help dan rondom hier die heel eerste gedeelte Van 1 Johannes 3 vers 9 Wat sê, elkeen wat uit God geboore is doen geen sonde nie ek wil eerst vir jou help hier met die begrip sonde Die woord sonde het een specifieke betekenis wat anders is as wat ons gewoondek in ons dagelikse godsdienst mee te te make het. Mensen het gewoon ek ritse en ritse goed wat opgenoem word, oor dit mag jy nie doen nie en dit mag enzo enzo meer. Die woord sonde beteken om jou doel te mis, in die Hebraaus en in die Griekse taal. Griekse is het Hamartano en in die Hebraause taal is het Gata. En dis gebruik in soos wat ons vandag skyf skiet, sou sien wat hulle destys dan nou sê met die peil en boog geskiet het na a kol iets waarna hulle sk, mik soos wat ons dit vandag ook maar aan skiet het, dat jy skyf het met a kol daar in die middel en cirkels, solke concentrische cirkels daar buiten en as jy nou geskiet het as jy nou kom ons vat nou ees vandagse hierdie oom as jy nou vandag nou moet skyf skiet en jy leed haar op een afstand en daar is die bord en jy skiet, dan is daar iemand wat daar aan die onderkant staan, wat die skywe trek, wat weet nou die skywe bijvoorbeeld moet aftrek en net net toe plak wat jy nou geskiet het, so dat dit duidelijk kan wees vir die volgende persoon, dat jy nou skiet het, dat jy nou nie op diezelfde plek dan geskiet het en jy nou nie weet nie. So het hulle destijds dan vir iemand gesê as jy die kol gemis het het die woord gata in Hebrews gebruik of dan die woord hamartano in Greeks beteken jy die kol gemis jy die doel gemis kom ons gebruik die woord doel as jy doele gooi met netbal of met korfbal dan sit ons een ronde gat met een net en as jy nou gooi die damekie gooi die bal en hy val nie in die net nie, dan teem ons nou die doel gemis. Nou, dit is die woord, dit die begrip, dit is die grondbegrip van sonde. Ek wil hy moet dit mooi verstaan, moet dit nooit vergeten. Ek en jou doel, God het met ons een specifieke doel, en dit om aan Jezus Christus gelijkvormig te word. Daarom het Jezus gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe door my nie en as ek en jy Jezus mis dan mis ons ons die hele doel en ek, ek en jy moet dus aan omgelijkvormig word, so dis die, die die grondbegrip, die basis van dit alles eerstens hy moet dit so mooi in jou denken kry dit beteken nie Dat jy enig iets kan doen wat jy, wat jy wil doen nie Dit nie wat, het, wat ek sê daarmee nie Want as jy aan Christus gelijk vorm word Dan sal jy mos alles doen wat God wel behaglik is Is dit recht so? so kom ons hou net eers bykie daar aan vast Om dan te sondig beteken om jou Om dan te sondig beteken om jou doel te mis Nou goed, kom ons gaan dan om oor daar die begrip terug. Na 1 Johannes 3 vers 9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad en omblij kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Dan sal jy onthou hoe Jezus gepraat het met Nicodemus, een man wat iets wil weet oor die koninkryk en Jezus vir hom sê, as iemand nie weergebore word nie, sien hierdie geboorte waar waar nie gepraat word. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie in nie en hy kan ook hy kan ook nie dit sien nie. Dan gaan hy mos die jou doel mis. Jy nie die koninkryk kan sien nie en jy nie in die koninkryk in kan gaan nie, dan mis jy mos die doel. Dit mos die die doel. Johannes die Doper het al begin, dit sy prediking begin. Die koninkryk het na, nader gekom, het naby ons gekom. Keer julle en die koninkryk het nabij gekom. Dit is al uh, waar oor sy jylle prediking gegaan het. Het gaan oor die koninkryk, en om in die koninkryk in te gaan. Goed, nou sê Johannes dus vir ons, in Johannes 1, 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, is ons nou geestelik gebore, en nou word ek dier Godse geest geluid. Amal wat dier die geest van God geluid word, is kinders van God. Want dis die invalshoek waarmee God nou werk. So onthoud dit nou, God werk in ons. in onthoud nou, Die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig tot op die dag van Jezus Christus. Nou goed, kom en gebruik daar die, die, die termen, daar die begrippe, en ons sê hier is een student bezig met beeldende kunste, en hy het nou professor wat om leer om, uit een stik graniet nou een figuur van een man of van een vrou dan uit de buitel uit de kap totdat hy nou daar die specifieke perfecte beeld nou daar het. Streg, dit is wat ons nou, nou sien, dit is die doel. Die doel is dat hierdie persoon uit die stik graniet wat hy voor om het Daar die perfecte beeld, wat binnen in die graniet nou is, te ontbloot, dat er die stikke wegkap wat nie daar hoort nie. Nou as ek en jy nou daar so staan, en na nou hierdie persoon kyk wat bezig is met hierdie kap en buitel daar, en ons sien nou nie eindelijk juist dat daar nou hierdie figuur bezig is om na vore te kom nie, maar weet jy wie sal dit wel kan sien? Die professor, wat hierdie student onderrug, hy sal weet of hy een fout maak. En dan sal hy hom ook reg help. Maar ek en jy wat daar staan, wat nou nie bezig is om iemand te onderrug nie, en ons het ook self nie onderrug ontvang nie, ons weet nie rechtig wat die, die persoon daar doen nie, wat die recht doen en wat die verkeer doen nie, maar die professor weet, nou net so mense, God weet van my en van jou. Daarom wil die Heere he, ons moet mense oordeel nie. Want die oordeel kom God toe, hy sal dit self doen. So in Godse oor doen ek as iemand wat weergebore is, alles reg. Solang ek onder die leiding van die geest van die Heere dit doen, alles wat ek op huidige oomlik doen, is nog nie perfect nie, net soos hier die persoon wat bezig is met die beeld to werk, en hy moet die eindresultaat daarvan, moet hier die perfecte beeld wees, maar soos wat hy die stikkies afkap, sal die professor vir hom sê, jy doen dit nog als perfect, as niks verkeerd wat jy doen nie, hoop jy verstaan dit want anders gaan jy nie verstaan wat Johannes hier skryf nie Johannes 1 vers Johannes 3 1 Johannes 3 vers 9 Elkeen wat uit God geboore is doen geen sonde nie want God woon in my en hy lui my en hy leer my en hy onderrug my en hy sien elke dingekie wat ek doen, dier sy oog, dier Godse oog, en Tania het iets hiervan hierbo geskryf, wat ek nie nou wil aanhalen nie, maar sy het daar gesê, God sien jou as perfect, as in Christus alreeds, so God kyk na my, en hy werk ons nou in my, en as ek elke liewe ding doen, wat God vir my sê om te doen, dan doen ek ons nie iets verkeerd nie. Iemand anders wat buiten kan staan, mag dink dat het verkeerd is, en ek gaan so'n voorbeeld vir julle nou nou noem. Soos Jezus wat by voorbeeld geconfronteerd was dier die disciples van Johannes wat gevraad en gesê het, dan gestrande na gekyk, en gesê, maar ons vast dan, en die fariseers vast, maar jou disciples vast nie, hoe kom nie? staan nie in die oor van die disciples van Johannes en van die fariseers en van die sadiseers en sê maar die Herodiana wat er groep ook al was Jesus' disciples bezig om verkeerde dinge te doen want hulle vast dan nie Johannes om ons nie so voorbare gewees het hy het dan vir Jesus gedoop en hy het vir die mense gesê hoe kom hy omdoop, want hy is die voorloper vir, vir die Messias, en dit is vir hom groot voorig, het sê, ek kan nie eers sy skoene aandraan nie. Sal hy nou denk, Jezus is verkeerd, nee, dit is net omdat hy nie verstaan het nie, hy het nie mooi begryp nie, nie mooi verstaan nie. So volgens hom was dit verkeerd, en daarom wou hy van Jezus antwoord he, hoe kom vast ons en die fariseers en jou disciples vast nie? en Jezus het die antwoord gegeen hy het gesê, maar hulle is die by die breidegom en my is vast nie, want vast is jy streer jy treer nie om dit uh, terwyl jy in die teenwoordigheid van die breidegom is nie hy sê, maar en hulle, wanneer ek weggaan want hy het het ook, ons het disciples gesê ek gaan weer terug na my vader toe en ek kom weer so vandaar die oomlik af is ons weer in vast en vast ons in die, die tyd wat ons nou leef, maar wanneer ons weer met Jezus herenig gaan wees, wanneer hy ons kom haal, gaan ons hiermee vast nie, dan gaan ons al die wonderlijke niewe wijn saam moet omdrink, die wat hy nou vir ons al mee voorbereid, dat ons dit kan begin drink. Want hy wil ons hart vrolijk hee, hy wil hy ons met blij wees, ons moet opgewonden wees. So ek wens, jy kan nou al klaar begin opgewonden raak, oor die feit en die waarheid Van hier die woord van God in 1 Johannes 3 Elkeen wat uit God geboore is doen geen sonde nie Omdat sy saad in hom bly Ek is mos uit God sy saad geboore En ek wil hy, jy moet dit ook verstaan ek, Terwyl ek nou hier sit, hier in Eirene in Pretoria En uit saai, saai ek nie net uit nie Ek saai die woord uit en ek saai die woord in mense sy harte En as daar die saad nie gesaai word, die kan het nie ontkiem nie. En ek wil jou dus daarmee ook uitdaag en sê, bring iemand as een disciple en sorg dat die persoon elke keer hier is, en as die persoon nie hier is, en hallo sê hier bijvoorbeeld, in die kleedskamer, die vind uit, miskien het die persoon nie licht uit nie, wat het ook al mag wees, ek weet nie of daar zwaar weer, soos Denise hier ergens in so Pretoria, was sy blijf, net nou laat weet en sê sy het zwaar weer daar en dan verstaan ons dit mos maar ons gee om want ons wil hee dat die saad van God in mense sy harte moet val omdat sy saad in hom bly en ek kan nie zondig nie want hy is uit God geboore dit nie wonderlik nie Ek en jy is uit God geboore, ons is nie sommer net mensies nie Ja ek het een maan, ek het een fysische pa Maar ek het een vader in die jimmel, ek is uit hom geboore Boem behalwe my fysische geboorte wat die 14e juni is Het ek een ander geboorte wat binnen in my plaas het Een geestelike geboorte Daar die geestelike geboorte is vir my baie belangriker as my fysische geboorte. Die fysische geboorte, ja jy moet fysisch geboorte wees, anders is jy nou nie wettig hier op aarde nie. Jy moet geboorte wees, daarom het Jezus dit vir Nicodemus verduidelik. Hy sê as een mens nie geboorte word uit water en gees nie die watergeboorte is binnen jou moederse vrug water waar nie gelees en toe jou natuurlijke geboorte, maar jy moet ook geestelik geboore word waar God jou pa is, dat jy uit onvergankelike saad geboore is, hier die saad waarvan Johannes hier praat hy sê omdat wat sy saad in hom bly en hy kan nie zondig nie, want hy is uit God geboore my gees roep na God, my gees roep Abba, wat beteken papa, beteken vader en ek luister na my pa sy stem, ek wil altyd daarna luister, so as dit nou vir jou voel, of jy na God sy stem luister, as jy hier inskakel, hierby hier die bepaalde program oordenking, dan is ek baie, baie aangenaam bly daar oor, ek is saam met jou bly dat Ek stem kan wees, ampusies Johannes die doper destijds een stem roep in die woestijn Maar hy was nie maar net een stem in die woestijn dat Mense het van oorrel af daar, en juist in daar die onherbergsamheid van die Jordaan streek waar hy gewees het, by die Jordaan rivier Daarin gegaan, vergeloop, baie ure op die pad moes wees, om na om toe te gaan want dit trek ons, en die Heere het dit vir ons baie duidelik, Jezus vir ons gesê, as die Vader jou nie trek nie, kan jy nie na my toe kom nie, as die Vader wat mense sal trek, ek en jy moet hulle net nooi, ek en jy moet mense net ook help, want dit is eindelijk ware discipleskap, is om ook een disciple te maak, is om iemand te vertel, om om te sien na iemand, en Mensen sal later met jou wil gesels. Baie, baie, baie studenten wil met my persoonlik visies gesels. Ek het nie altyd daar die tyd om dit te kan doen nie, maar mens geem ons nou ook van jou self. Dit is maar deel van die lewe. Maar wat tevoreig is dit, om hier hierin deel te kan hee en om dit te snap, en om bijvoorbeeld vir iemand te help en stikkie vir stikkie vir iemand byvoorbeeld hierdie vers te kan interpreteer en vir iemand sê, weet jy wat hier staan? Hier in 1 Johannes 3 vers 9 Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie Die meeste mense is heel verstom en verbuisterd Die omlik as hulle daar die soort vers in die Bijbel sien Maar is nie iets om oor ontsteld te wees nie Sodra jy die omvang daarvan verstaan, die eenvoud daarvan, dat ek uit God gebore is, en dis my gees, en later sal jy dan vir Paulus verstaan, wat sê die goeie wat hy wil doen, die doen hy nie, en die slechte wat hy nie wil doen, die doen hy juist, dis hier die gevecht is in die geesmens binnen in jou, wat nie kan zonde doen nie, en jou mens wat nog nie onder beheer is van die geest nie. En ons gaan so stikkie vir stikkie daarheen stap, maar nooit met vrees nie, die heel tyd met opgewondenheid, want dis niewe wijn, vir niewe wijn sakke, so ons as Christen opgewonden kan wees oor elke liewe woord wat uit Godse mond uitvoort gaan want alles is vir ons meer as brood. Dit gaan vir ons oor die eeuwige lewe en die blijdskap en die opgewondenheid wat daaraan aan vastgemaak word. So ek sal met opgewondenheid die hele klom dinge met jou hanteer wat hiermee gepaard gaan, verskillende, hier le, hele klomps boeken hier rondom my, waarvan ek al gesê, ek het nie nou tyd om dit door te gaan he, maar hier daar le, een bijvoorbeeld wat in die Duitse taal is, wat sê, dat is licht in ons cellen, wat gaan oor die licht wat in, wat in ons cellen is, hier binnen ons, ons het miljoene, biljoene cellekies, en God werkt daar binnen in, binnen in ons diepste weese, met hierdie skerp twee snydende swaard hierdie hier skelpel van God hierdie chirurgie waarmee hy bezig is om in ons te werk sodat die môre ster in ons harte kan opgaan en ons met Godse se en sy genade die heeltyd omring sal word die dampkring van God sy genade dat jy jou elke dag so sal sien as iemand wat weeg leef en beweeg binnen in hierdie dampkring van God sy genade en daarmee groet ek jou en kom ons luister na Jimmy Swaggart wat vir ons syng I washed in the blood. Baie belangrik om dit te verstaan. En daarmee groet jy dan tot morgen aan. Weer hier die tyd. Deefje as daar een morgen is. Shalom. The blood, in the blood, in the blood, soul, soul, cleansing blood, blood, of, blood of the Lamb, are your guns spotless, are they white, and <laughs> so are you washed in the blood?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 Blood in, blood, in the soul, the cleansing blood of the Lamb. Are your gods spotless? Are they white? <laughs> no, are you washed in the blood of the Lamb? Oh in so cleansing blood